Salva López, vaí i col·laborador d'aquesta emissora, presentarà aquest dimecres a la Biblioteca Can Baratau el llibre Rock Rockvolucion Empresarial. A partir de les 7 de la tarda, els assistents podran conèixer de primera mà els detalls d'aquest assaig que es basen a explicar què es pot aprendre des del món empresarial de figures de la música com Sting, Queen o Bob Dylan. Conceptes com el lideratge, la creativitat, l'adaptació al canvi o la capacitat de reinvenció permanent són els que vertebran aquest llibre que posa en circulació l'editorial Urano. I totes aquestes dinàmiques l'autor les agafa del món de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 que ensenyen noves maneres de pensar i que poden portar a trobar solucions diferents.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 el llibre es presentarà a Tiana aquest dimecres a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. el pròleg està descrit pel músic Manuguix i va ser presentat oficialment al Museu del Rock de Barcelona. Ràdio Tiana, serveis informatius.